А сюди чого потрапили? Та більше їм діватися нікуди, відказав за хлопця той же Пилип. Ну ти ж пана знаєш? Таких жартів він не пробачає. Василь в задумі почухав потилицю. Та знаю, згодився він. Але ж у нас тут теж з маслом їдять. Сьогодні живемо, а взавтра. Татарин налетить? Чи ще якийсь бузувір? Нікуди їм більше податися, повторив Пилип. Та воно, звісно, зітхнув Василь. Тоді почастував хлопців легеньким потилечником і сказав, ну гаразд, хай лишаються. Якось воно та буде. Грицик аж підстрибнув. То ви, «То ти що, береш нас у козаки?» – запитав він. «Ну, це ще треба заслужити». З острова долинув легкий вітерець. Пилип принюхався. «А, кулішем пахне», – сповістив він. «Та ним же проклятушчим», – згодився Василь. «Нічого іншого хлопці варити не вміють» то чого ж ти тут нас голодом мориш? обурився Пилип. «Ех ти, господар!» Човен плоскодонка, черпаючи облавками воду, рушила до острова. Трохи позаду з задоволеним перханням плив вітрик. Схоже, вечірні купання у теплій дніпровській воді йому подобалося. «Добре, що ти надибав нас, друже!» Досі не міг заспокоїтися Василь. Він відштовхувався тичкою, так що неоковирний човен стрілою летів по сліпучій водній поверхні. А то тут без тебе сам дідько ради не дасть. У глибині острова палало багаття. На рогачках булькотів здоровенний казан. Навколо нього сиділо чоловік з десять. Вони запитливо втупилися в прибульців. За деревами почулося голосне кінське ржання. Вітрик стріпнув гривою і подався у той бік. — Ану, хлопці, а вгадайте, кого я вам привіз? — запитав Василь, і, не чекаючи відповіді, сповістив. — Самого швайку злапав, от кого! — От кого! Ті, що сиділи довкола вогнища, хутко звилися на ноги і з шанобливим подивом оточили швайку. Проте ще більше були вражені Сенько з Грициком. Як? Ось уже майже цілий день вони пліч о пліч з цією людиною разом ховалися від татар, діставалися до плавнів і досі не знали, з ким зустрілися. Який сором! Проте, схоже, соромно було не лише хлопцям. Біля вогнища похнюпився дядько з вогненною чуприною. Він лише зиркнув у бік швайки і знову схилив голову. «Що ж це ти, мацику?» – звернувся до нього швайка. «Ніби ж маєш кебету в голові». А схопили тебе, мов, малу дитину? Чи, може, до гурту не хотілося?» мацик важко зітхнув. «Та я все чекав, що от-от мають підійти мої, озвався він по паузі. «І вже з ними мав приєднатися до вашого гурту, а воно, бач, як вийшло». Крім мацика та байлемового Василя, Тут були всі дорослі воронівські хлопці. Левко Заярний, Володко Кривопичко, Перепічка з Одудом. Засмагли, подорослішали, хоча лише з місяць, як пішли з Воронівки. Скидалося на те, що їм тут було краще, ніж удома. Проте Сенько з Грициком лише михцем поглянули на них і повернулися до багаття. Друзі не могли відвести погляду від казана з кулішем. Це ж скільки днів вони не куштували гарячого. Здається, про те саме думав і Швайка. А ви що, так і будете морити гостей голодом? – запитав він. Василь зняв казана з вогню, затим Підморгнув Ливкове, і той метнувся кудись у темряву. Невдовзі повернувся з в'ялиним судаком, а Кривопичко порився у попелі і витяг з відтіля запечену в глині дрохву. — Непогано живете, — заздро сказав Швайка. — Бо ж знаємо, хто нас охороняє, — відказав Василь. Їште, не соромтеся, а у нас цього добра поки що вистачає. Припрошувати йому не довелося. Дерев'яні ложки застукали по казанових боках немов барабанні палички. Повечері почалося розпитування. Левка Заярного цікавила Оксана старасівського кутка. Тиміша перепічку, чи не передала мама з хлопцями чогось смашного? У Василя близьких родичів не лишилося, тож він цікавився трохи дальшими. А таких виявилося, чи не з пів села. Спочатку Санько з Грициком відповідали досить бадьоро. Та врешті язики їм почали заплітатися, а неслухняні голови раз по раз падали на груди. Врешті Швайка не витримав. Ну чого ви причепилися до дітей? Нехай посплять. Буде ще час для розпитувань. А далі хлопці вже й не пам'ятали, куди їх віднесли і хто укрив їх свиткою. Серед ночі Грицик прокинувся. Виявляється, вони з саньком лежали край берега на підстилці з сухої трави. Повівав легкий вітерець, і комарів майже не було. Багато все ще горіло, а козаки тихо гомоніли між собою. Вогненний Мацик ніяк не міг заспокоїтися. Дурень, отже ж дурень. Мабуть, уже вкотре картав він себе. Ну, гадав, що не сьогодні, завтра зі своїми яворівцями пристану до гурту. І де їх лиха година носить? Може, їх теж хтось злапав, як оце і мене,